انفاق سے گورنروں باہر کی رذل شخصی فائدوں دا چہرا دا برازیل دا بوکل ختمی اگول دے گورنروں پہ انفاق کے بجلی فائدہ ہوندا امم دے مسلمات دا امت مسلمہ تا فائدہ دا نا کال دے امم دے مسلمہ افراد ت وی او کلا دین اسلام تے دین اسلام پا غیبان دے طریقے نده وجنه انفاق بهتر ده خطرار الزکاة کی رسط و شاعت سبزی کرکی شاو علی اللہ رحمه تعالی نده وجنه امساق خانش و انفاق بهتر شو امساق چره نا خانش و زکا سی شخصی نخصانم ده او دده سکم دنو ده امتم نخصان ده ده د سده نخصان ده رضی نقصانات و نظام بچتول بکردی کراییت لیمسال قوان نبی حریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکان نمیسلو خود انزاروان نبی علیہ وسلم کہ زورت چیو او دا حقیقی ہو حقیقی زورت مالکی راسخوا مالکی راسخوا دنیا سره دو دنیا سی زدو سرائید. بلکل لگاونو ده سره. اوه سره دو امت خیر لگاو. د امت خیر. نکتا دو حد و غرم رستر زر مال راک ریشی. و لسر ما خوش دا خبره چې الله امر را علی صلاح صلی علی چه تیره نیشی بما دریش پی او ما سر داغی نسسی دی. دریس پیسه غاړا دی چې هو خو د هر خرچ کولو ټیم په غوړی کنه دا نه لګیږي زړه مبه زړه څشي خرچي په دا وخت مخصه وخت کې وایي دا نه غوندي ارتاول وګا په منففه او په مترته کې لګیږي ځل ز خرچ کوم وخت په کې لګی په زړه ته دا به لري د اخلاص چې درې سپي بابا دې لري چې دا خراب شوی هه صرف دومره خبره ده څګه قرضې ولا قرضداري له هدفاتي کنه هغه لوبه د سخته مالا څنګه په الحال ملوشه دې دې کې استعمال وکړسته اشاره دا چې خلک خوري تاسو ور کوي ګران دې ځرانکار دې په دنیا کې ما اجست دې ګرانکار قرض خلاصول ځانته وړلې ډیرسانې دومره مزګي څنګه دې په سیدا ته ملوشه وي کنه خريدلې دې نه او چې بیا ور کوي کنه سره ویل کټانته دا خبے خوڑلی خبے پسکلی. خبے پسکلی. دیر دا ډول څه جواب ورکوم کله خپې خورلې کله به سکړي او بلله چې ورګي غره نوريږي تر کار کاوه ښاری د دې وجهنه د قرضې ډیر زیات اهمیت ډیر زیات اهمیت به څرګردا چې قرضه څه کوي وايي دې نه نشوې الا شيان او سدولته ما سره داوینه صفات دي ما دومره سره د قرضې د بارا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم من سوى العباده ديشتي اورات سهار کی بندگان پاغي کی مگر دو فرشتي رات وزي کی غي وي اللهم اعتم منفقا خلفا يا لا ورث ور کی خرچ کوون کی لداغي پدای خلث نائب اور ور کی نجستي ور لداغي پدای ور ور کی 100 اور ور کی او خلث قوت سي کی, کی, کی ملاوي قران کریم کې وي واما انفقوا من شیء فهو یخلفه چستا څه خرج کول نو دغه په زائد الله تر کوي اق قال لا لنا يفدر کې ني مواری تاملوي نیابت اوسې موارد نيابات چا غفلا الله غفلا او پرښتې ورلږه واگانې غوړې ملایوي کې بکړو ملایوي ملایوي وا خامخا ملایوي وی صداقا او دعا دا یو شانی او دعونی ات تجیب لکن دعا سر استجابت تی او انفاق سره خلق تی ده استجابت کسورتونو من کل نه نفویی من استجابت صرف دیتوایو چلکا من سو وارو افقا دی تق پر تق سکی حرائی او شریعت یواز استجابت دی تا نوې کلم appContext جوړ کې خوتی چې کم ټیم کې غواړي پاره ټیم کې درنه کې دا غوښته دي کله راغینې بهتر لر کې خو تا غوښته دي ستاسو ته زمې دي کله چې کبلنو داغه پاکستان یو وخت مصیبت شکی دبر کې مصیبت درنه ده پکې کله اخرت نظریه کې اجر شي درک د سب کشان د صدقہ اوکه خلط پهله ته میلاويږي یا به ته کا میلا شي لې لګولی دي ل پ د لسه شي یا به راغ نه ډیې شي میلا شي ل په د لګولی ضر به د لا در ضر به درکې پهفی به د په دنیا او للیټ دا نګې چې طلیې به ضرر غ دغا ته توور کې د غاتهخت تو شي ملوشي پاگل لچني ور دا باندې خلاص خري چې دې غاره تلص ور کوي او 344 وایي دا ولا کدا خو دا څه چې دې بلک تم سيږي لږه قبل کرام شيخ ابراهيم الله فرمایل هسپتال کې پروتم بیمار و به شوکرا دې بیمه والا لږه به زرو په پټه بیا لا می مي راې ل ساپ ملګرې ته پووش لاره. راري بیا د بالا د لاانې س پیسې کېخ دی ما ځان سر سره وړي دی د تاسو ل څخه دي ما ته پته نیست شته دا پیسیس دیوانې ځان له سات وڅخی نو د پتال ک ان ل را وي ما سر کو ملګر و زر د بالا د لاند راغه پېره کا ملګري لاویش مرلی نما تاسو چې شیخ سره تا خوړ کړي دومره روباي وي او دا راالي دومره په کاردار چې دا لاګړي وي ځکه م په قرآن مجید کې دالي چې لاګسبلو او ثناويل چې کل سمبولات په نیاتو دما ورته ویلې الکا دما په خلاص کې وراسي دګي دڅکار دی دما په خلاص کې وځوي فارسي وی ص نو، وی ما کجدنه حقا سیادا للنکس فتر الجسد را ، حتید خ patreon قوموا ملد و براگ Dir برای своих منقضب ا parasite للطورت الاصقر حیث فراد شد رو linل انت عوام دوبار ،钟 صحیل فال انت عوام دا فقط مPer trial انت عوام دا رو мире حتیانی نو انت دلیک فلک؟ انت نصر کی رسول والنکس در زمان داد لکه تا ور دیم دین تامین څل لیکل چې ته به خرچ کړی د الله لپاره ته بلدۍ لپاره نه خرچ کړی د بیمار دیو کته دې د تامین لپاره خرچ نه بیا ته د الله لپاره خرچ نه وکړه ته به وایې مالبا تامین واپس نه راکې کوم به زلاګو بیا ګورې چې درکې دلګره وله کله الله پوېږي نو لا کوم څه راکېږي نه دلته عجیبات ښه راغله کېږي دوه بو کو سره نه کېږي څه نه سره خبر ده او کله کتل دې څه د ځايري سری سری کې بداند څه چلی نو هغه ته پاتاله کیلا نو یې ته دعا یې الله پويږي ور کوي الله ور کوي اللهم آتمن یا الله منفق لداږي په زبان سوار خلف او نائب ولا سگا مړ نه روم ذکر کړی دی ناندی هی ازبار او ناند ذحات جاندی ازواه او جانت ذحات ناندی هی ازبار او ناند ذحات کډونه اور کینوګه دلل ډورډای ځار کئ جان ازبار او جان ذحات راوی بسری وینا سوا ملمانیو لسته کا سم ملمانیو ډور ور کر یو کی طالب ځانی یا لار کې आवाज وکړو چې وځي فاراونه خدای یو باخا به خادم ته ویل چې لاړو ته طالب لرو ویابې وته د څوکاتن وروړ ته طالب لرو چې لا کا سین باندې ځان سيو یو وروړا دې ځای طالب لرو طالب لرو ډوړاوو لکه تاسو شاور ټکو دې لا ډوړې والی لا ډوړې ویوخلي ما خادمې ډوړې اوس باندې را بیا بچنو ته سودي اغه وته نه وه واپس کده زمون نه دي د مغلا څخه ضرورت دی مغلا ولاس راګه واپس کړه کار واپس کار که تاسو ویره شو د وروڑا ولا زمون دا نه هلي اوبه ته دا لاسوي کولار کې راځو الی زمان نه واپس راځه راجا پتری وته ویراوړه شه دا څه تعلقو مې مونږه روډای نوی ایو روډا زمېل باندې بنونه کاږي راېما ویل کېږي رومه لکه اسو کوم بیروما یوارم کله رایکنی صداقت کم دهنو یقین پکاردنو اللهم اات من فی تنخلفا ناندهی ازبار او نان زیا جان دهی ازبار او جان دهس ک زان دی ولور کو نو بس جان بدل درکی کی جان دهی ازبار او جان دهس زان دی غضب فر او جو نبل احیا جان بدل سکی درک زندګی بدل لادر کی همیشه د پاره ژوندۍ موڅی دار کی بل احیام در رب یوزقونو اے خدایا د منفقارا خلفا اے خد خلف اے خدایا د منفقارا طلب یا الله منفقارا د خلف منفقان ال خلف ورکا یا خدایا منفقارا د طلب یا الله چې څوک مال نه خرج کوي واجباتو کې ضرورياتو کې او دینی واجباتو کې مال نه خرج کوي داغه مال غرق کوتبوي وي ويقول الاخر بل فرستون اللهم اعطهم سكن طلب يا الله چې څوک بخيل او واجباتو کې مال نه لګوي داغه مال تباہ کوي ان هلاك کو لامال داغه مال نه ديږي اشاره دې خبره تا چی او چی دقت اعمال زبر سررابات د عالمی سپری د عالمی الوی سرت ده خراب ده دا دا شمل دنيږي دا دبره سږي خوان اسما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انفق ولا تحصي ويصي الله عليك خرج کوا جمع کوا یما یومالا ولا توقسي سنبالويما ديومانا ولا توقفي او لا خرج قولون رصريشمارما چي دورو مدرسه کې ولا غولي دورامي چې مات کې ولا غولې دورامي غريبانه ولا وركي ما نباځني کې کر دريا مې دل فريدو ځان نایريكا ولا سعي فيعل الله عليك سنبالويما ګيري الله بهذن سنبال الله عليك الله بهر قوم یعصابای چهتی الله تیسا ون الله بهر قوم ستی یصابای چهتی جما کنه الله بهر نجم کی ولا سو یې می سنبالاوو الله بهر نه سنبالتی یان الله بهر نظر کوي هر دکی مستقاته لگ لګ ورکا واسو ما دی وسوی پس چې سلیمان الله فرمایل دا ور کول پیدا کی چلت لګ لګ چیزوم صدقه کوي او صدقه یې درت کی پیدا کوي او فرمایل ولو اگر اگرچه اون اشواء کولید. اشواء کولید. اشواء کولید. اشواء دا دامازد زنو او خلکو و لوی عادتی لکسی خورکی لگا. شاپور شیف رحمه اللہ تعالی و سعلای و مولانا چالا روپے چالا دو سو روپے داوار اوار کولید. زو شاپور دا طلب چوافت راکنم امال شاپور شیف دو سو روپے راکڑید. بید آوار اتک شیف سل روارک شاپور شیف دو سو روپے راک� او ما او سیفت بل روپی ورکری شاگوز مرلی ما دوی چی دا غوڑی گری ما ایجید او ما لغیر کری یا قدر کری دی خانمو نیسی میاو ویده خنور کل سل را لیگی ویده روجی وجه دا او کنستا وجه دا ما ایجید دوارویشی کندسان دا ویده روجی ونزکی دو سو روپی را لیگیلی او کنستا سوی دو سو روپی را لیگیلی اغه ور وځي چې ګرام د سما ورځې د ورځې ور وځي نو دا لا قاعده ور وګوله لکه ور قاعده اختیار چې لکه عادت جوړ شي په خوش خوشا جص د مخه کو غره یو یالله خیر تراکیږي ترخصونه شي ګراوله اбяزه مختمن مخه تا و ارذخ مصطفا ته لګ لګ ورکو چې څومره دی واسي په نبی وویل